Poate că este ceasul. Poate că este ceasul de vreme ce scobară din arbor toată frunza ce a fost și strălucit. Să ne privim trecutul în față, liniștit, când urma lui de umbră începe să ne doară. Și fără umilință și fără de mândrie, să ne amintim noapte de noi, din fir în fir, și să privim Zigzagul pe stânci de tibișir în care-și puse pasul fragila mărturie. O zi mărunți, o noapte aprinși cu foc de astri, Când răstigniți, când slobozi și mari și adesea mici, Păstori de crizanteme, profeți pentru furnici, Deasupra ne vulturii pluteau în cer albaștri și de nis genunchii de căile spinoase. De ce, pentru un tristare, să fie tot ce a fost? Nu-i toamnă? Să ne facem din noi un adăpost și să adunăm deșertul la cald, pe lângă case, să-i luăm ce stinsă pe vechile altare, să-i dăm din nou apa și un fum mai roditor, să mi sămânța. Pe șesul viitor, n-a colesul târziu, cum înlistare.